Не те. Я під'єднався до іншої пари, потім іще до однієї, ще, іще, іще. Нарешті знайшлася потрібна. Тепер апаратура автоматично запише на дискету всі розмови, які вестимуться з телефону Путиліна. Мені залишиться тільки знову приїхати сюди за кілька днів і зняти прослуховування. Фірмач, який продав мені це чудо техніки, запевняв, що навіть в СБУ така апаратура в лічених одиницях – занадто дорого.